Am fost Am fost arhitectur de vis frenetic De jinduiri, pasiuni Și aripi multe Sunt un morman de renunțări Oculte, ciob lângă ciob Și petic lângă petic Ce gerbe Am aruncat în catapulte Ce curcubei am arcuit Bezmetic Oriunde prin moloz și vreasc Deretic, tresare parcă o umbră Să mă asculte Și totuși Zdrențuit în rupte flamuri, surpat ca o bătrână mănăstire, mă simt sub praf o boare de balsamuri și un cearcă în care tremură subțire, că veștejind în mine atâtea ramuri, înmuguresc în alții, prin iubire. 26 6, 1968.